azungumza na katibu hapa kwa Twairinga. Naam katibu wa kwa Twairinga Abigiri e, unaelezeaje hali halisi ya Mpsiiringa? Ni sana sasa hivi. Naam. Hali ni ni ni kweli kwa sababu Mimi kwa bahati mbaya sana. Niko katika eneo ambalo hilo tukio linatokea. Naam. Na mpaka sasa mimi bado siyafanyikiwa kutoka nje. Hatakutafuta riziki kwa watoto bado hali yeye hapa sasa itakuwaaje? Wewe ni mbaya sana. Naam, wewe tio... e, ni na. na, kama ndio. Ilichokuwa na fikiri ni vizuri watu wakakaa meza hii kwa kwa hali hii Naam. Na sisi kama chembe cha kijamii hata kwa pande wa Uislamu. Kabla nimepata nimepata ushauri kutoka kwa watu wengi watu baribali si sana watu jambu hivi. Naam. Tunafikiri kwamba na sisi watu nyingi na kutoa ushauri. mmhm vyombo vyenye mamlaka fajiingiza sasa tunatarajia kumtafuta namna yoyote ya kuweza kuzungumza na mkulia katika hali hii labda nye kama viongozi wa dini mna, mna nafasi kubwa sana ya kuweza kuzungumza na waumini wenu lakini inapofika e, mkiingia katika maso la mazima ya siasa mnasahau kabisa kazi yenu ya kuhakikisha mnalinda amani ya nchi hii unatoa wito gani kwa viongozi wa, wa wadini wa mkoa Iringa na Tanzania kwa ujumla Ah mimi unajua ki si... halafu nguvu pia inatumika sana nguvu ambayo inatumika ni kubwa mno kuliko ni hali halisi hivyo mm. kwa sababu hii hali ambayo ina ina inakwenda ina, ina, sasa ni viango bado tena tungekuwa tutafuta namna nzuri ya kumkaa nao tukafuta kufanya biashara hapa Naam na, na mkuu wa enzi pamoja tena kupata mtaratibu mzuri kwa sababu mkuu wa mkoa mkuu wa wilaya wote mkuu wa mkoa ndio mlinzi wa wa, wa wa amani wa, wa mkoani. Wa Naam. Na mkuu wa wilaya ni mridi wa amani wa wa wilaya. Sasa hawa wamekuwa sana katika mambo mbalimbali. Tukadiridhani pingine sasa hii hali kwa namna ilivyo inaelekea inaweza ikawa hali mbaya sana. Kwa hiyo ni bali kwa kama wanalifikia huko waliko. Basi ni vizuri sasa hii hali hii tuka tukaitana kama tuna pingana katika masuala mingine basi tutani kwa hiyo mji ndani kabla hali asija kuachia madhara makubwa. Nini kwa wito wako kwa viongozi wa siasa ambao wanatumia majukwaa kuweza kuhamasisha uvunjifu wa amani kama uliotokea leo hii Mnispaa Hiringa? Ah uh, unajua unajua hiyo jambo ya ili jambo namna lilivyo. Mimi mimi najitahidi sana kuwaelimisha wafanyabiashara. Naam. Yoni najua sana masoko ya Mkawala. Ah uh, yule mngu yeye ni mwanasiasa. Naam. Kwa hiyo wanachofanya sasa kutangaza pale nikutangaza pale kwenye mkutano wa hadhara. Saka kitangaza ye tayari kesema aliza kazi yake. Sasa watu najua unajua upande mmoja tunasahau kwamba eh, watu walioko kwenye kwenye kwenye mkangaji sasa wanasahau kwamba uh, sio watu wote ambao wanajua habari za utawala. umenelewa Naam. ehhe watu wote hawajua habari za utawala. Mimi najua na mimi ningekuwa nikiwaambia kwamba utawala hauko hivyo. Yule ni malariaa. Mwenye mamlaka hapa ni mkuugezi. Mkuugezi akitangaza ndio unatakiwa kufuata Lakini yule mtapata matakizo. Lakini sasa yale vipi ndiyo najua. Lakini watu wengine wajui mko katoka isimani kule na mayai yake anakuja naweka hapa. Sasa ukitumia nguvu nyingi ukampiga yule wakati mtu hajui kabisa inataka apate apate elimu. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu mimi kama wao wananisikia ni vigumu Tuka kwa kukutana. Naam. No ukani maeneo yote na ma, pande zote ambazo zina zina zinazohusika zina na kadhia hii. ili niweza kuitisha madhara ambayo yanaweza kutokea. Kwa sababu hali hii iliyotokea mimi nimezaliwa hapa Iringa nimepata kuiona. Naam. Kwa hiyo hizi jambo ni jambo sana. Kwa sababu anayepata madhara ni watu wengine. Naam, ni kweli. ehhe nilidhani pengine tu sasa sadeni kama shule tukutane tuzungumze tuweze kutatua hili. Ah, na kushukuru sana eh Sheikh Kabigiri katibu wa Bakwato Wilaya